Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérhadó ezúttal is 3-tól 4-ig a 98, 98 90.9 jazzy frekvenciájára. Két a energiával megkezdtük műsorunkat. És Az SMS számunk 0 30, 20 10 09 Horváth Oszi és Puzsér Robert a mikrofonok mögött. Az a kérdésünk, hogy tudtok-e olyan tagadásokról nekünk referálni a 0630 2010 es SMS számon, amelyek valójában nem a, a, a, a szótő tagadását eredményezik. Mondjunk példát és. Példákat, és akkor mindjárt világos lesz, hogy miről van szó. A farkasnak, ugye annak nem a farkatlan az ellentéte, <gül> tudjuk, hanem a róka. Vagy annak, hogy most azt mondod, hogy világos lesz a világtalan, ez nem a világos ellentéte. A világtalan az nem a világos ellentéte, hanem a látóé. Mm -hmm. a, a, a farkatlan sem a farkasnak az ellentéte ilyen módon a modorosnak nem a modortalan az ellentéte mint Ugye, tudjuk mind a kettő valahol negatív, mert aki modoros az mesterkélt, maníros aki pedig modortalan, az rossz modorú, egyikkel sem szívesen Ö, tartózkodsz feltétlenül sokáig egy lépkérben. Sőt, talán a zászlónknak a fonákján pont ez a két kifejezés szerepel ebben a műsorban. Igen. Egyik, ö, igen, egyik rosszabb, mint a másik. A modorosság és a modortalanság van a két végpontján a rossz ízlésnek. <gül> <gül> é, és, és hát ö, kedves, kedvetlen, írja a kedves hallgató, nagyon jó példa. Uh -huh. A kedvesnek, a kedvetlen, az nem a tagadása. Nem a kedvesnek, a bunkó a tagadása A kedvetlennek, pedig a jókedvű a tagadása Bunkó, annak nincs Ezt nem Vagyis a, kedve, nem a, a kedvetlennek osz. a jókedvű az állítása uh -huh. uh, igen. Uh -huh. Uh -huh. igen Na hát, akkor az a kérdés, hogy a tehetősnek Annak vajon a tehetetlen a tagadása? mert hogy az egyik az, aki ö, nem, nem annyira korlátozott anyagi erőforrásokkal rendelkezik, míg a másik nem feltétlenül ebben korlátozott, hanem nem valami más anyagilag. miatt nem tud. Ö, de, lehet, hogy a, de lehet, hogy a pénz hiányában tehetetlen. Is. Tehát lehetséges, hogy a tehető, tehát lehet olyan helyzet, amikor a tehetősnek a tehetetlen az ellentéte, de tíz esetből kilencszer nem. Jó, de a tehetős az mindig a pénzre vonatkozik. Mondjuk te, én tehetetlen vagyok, mert nem tudok rá, meg vagyok kötözve, nem beszélem a nyelvet, ö, ö, öntudatlan állapotban vagyok. Míg ezekre nem mondom azt, amikor például ö, ö, nem vagyok egy székhez kötözve, akkor nem azt mondom, hogy tehetős vagyok, hanem hogy el vagyok oldozva. Igen. A lábasnak nem a lábatlan az ellentéte, ugye? Mint tudjuk, a kiflinek nem befli az ellentéte. Ha nem a zömle. A, a kis kifli, nagy kifli. Igen. a zsömle be, bef befli, be ez free. nagyon ez igen. Az, ég, az, uta, az utasnak nem az uttalan az ellentéte, Aha. mint tudjuk. Van-e neki azért ezeket vizsgáljuk Az utasnak? Meg. Hát az utasnak természetesen... A sofőr? Nem. Nem. Az utasnak, annak a, az nem, a nem utazó. Az állomáson tartóztató. Igen, az állomáson tartóztató. Igen, az állomáson Igen. É, vagy állom. a potya utas. Igen. Nem, nem. A, a potyautas utas is utas. Nem, nem, a potyautas. A fizető utasnak az ellentéte a potyautas. Az utasnak az ellentéte a nagyja, aki otthon maradt, vagy vár minket az út végén. Kanyarodjunk vissza, a lábasnak volt ellentéte egyébként lenne neki. A Lábasnak? Hát a fazék? Nem, nyilván nem. Világos, hogy nem. A lábasnak a lábatlan nem az ellentéte. Ez, Ez biztos. biztos. A kezesnek nem a kezetlen az ellentéte. És nem. a kezeslábasnak se a lábas kezes az ellentéte. <gül> ezt is tudjuk. A tamponnak nem a tampof. Jú, jú, jú, jú, jú, jú, jú. Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Azért ezt tátom, is mi? tudjuk. Igen, ezt is <gül> A jó madár ellentéte nem a rossz madár. Ahogy úristen. Igen. Lókötő és társaira is voltak. Uh... Nem, nem, nem. De a, a képesnek nem a képtelen az ellentéte. De hanem, a, valós... hanem a képetlen. Képesség, képtelenség. Nem. A képesnek, a ké... nem a képtelen, hanem a képetlen. Aha. A képtelennek a képes. Nem, nem a képesnek, ne, ne, ne, igen, világos, világos, világos. A képesnek két jelentése van. A képes egyik jelentésének a képtelen az ellentéte, a másiknak a képetlen. Na, ez egy másodfokú függvény. Mert két, azért, mert két, azért, mert a képesnek két jelentése van, tehát ez az egy, az egy két jelentésű szó, és a, a különböző jelentésekhez különböző alakok tartoznak. Mm -hmm. A kígyónak nem a begyó az ellentéte, hanem a béka. Ezt el is lehet mutogatni. Most mutatom mindenki nevessen, aki nem ismerte ezt a viccet négy éves koromból. A, a becses. A becsesnek nem a becstelen az ellentéte, hanem a hasztalan, vagy a haszontalan. A becsesnek lehet, a, a, becsesnek lehet a haszontalan az ellentéte, de nem a becstelen. Mert a, a becses bec... a tárgy nekem, a becstelen viszont a, maga az ember. Maga a személy önmagában, igen. A becstelennek a becsületes az állítása a becsesnek az ellentéte, viszont a... Értéktelen, a, az, értéktelen az értéktelen, az értéktelen, hm. pontosan. A kiesnek... Nem a kietlen az ellentéte, a tök ugyanazt jelenti. Igen, ez mind a kettő szörnyű. Ez, ez már úgy a modoros és a modortalan, csak még olyan Még olyan mert a kies és a kietlen tök ugyanazt jelenti. Tehát itt egy szó, aminek a tagadása tök ugyanazt jelenti. Képzelj el egy ilyen, ilyen szállodai katalógust, amikor szervezett utazással mész nyaralni, és akkor be lehet ikszelni ilyen, igen, nem kockákba, hogy ö, miért szeretnél tengerre nézőt, vagy nem, két ágyasat, vagy dupla ágyasat, reggelit kérsz, vagy nem, és hát kies, vagy kietlen ö, helyen szeretnéd, ha lenne a szállás. Elmélázol, megbeszélitek a kis pároddal, és végül döntötök, hát, hogy mégis Jó, csak a ki -e. kietlenbe. Nem, a kies a jobb. De az drágább, mert abban mert -ba -ba van valami. Abban ba van ki. Abban van ki. <hih> a kietlenben csak bent vagy. Abban csak ki bent abban tudsz ki sincs. Lenni. Nem tudsz ki. Abban senki nincsen. A <hih> a senki, szó szóval szerint. Ö, a az a kérdés, hogy a az ízesnek mi az ellentéte? Kakaós, ne haragudj! <gül> igen, igen. Az ízesnek, a le, az ízesnek a mézes, nem? Nem, az ízesnek az ellentéte az nem az ízetlen, hanem az íztelen. Uh -huh. Az ízetlennek az ellentéte az a. Az az ízléses. Az az ízléses. Igen. Ugye, nem nem nem nem nem. az íze az íze az az, a, nem, az, az, ízléses, az ízlés, az ízlés, az ízléses, az ízlés az állítása. Aha. Az ízetlennek a, a jómodorú, a jó stílusú, a adekvát. Igen, azt Ez hiszem, igen, igen. fura ellentét. Igen. De hát az lesz. Igen. Az. A haszontalan állítása az a hasznos? Nem feltétlenül, de lehet. A haszontalan állítása nem a haszontalan állítása az nem a hasznos, hanem a, hanem a dolgos. Úgy érzem magam ezek közben, a szópárelemzések közben, és a kis nyelvi pár percünkkel, mintha bemelegítenénk az önkényes mérvadóra. Ez olyan, mint a légzőgyakorlat és a törpejárás és gugolás. Igen. Indián szögdelés. A Herkules ellentéte vajon a fraukules? Frás? Annyira éreztem <gül> ezt, nagyon <gül> köszönöm. <gül> ha, a... a a... És a Mikulás az egy kérdés? É... Mert a... igen, igen, mert a válasz az kézenfekvő. A szád, ezt hozott. Igen, ezt mondta igen. egy ilyen 40 éven keresztül. A, a, a Mikulásnak nyilván nem a makulás az ellentéte, a makulásnak a tagadása az a makulátlan? Miért van makulás? Nincs makulás. <gül> nincs makulás. A makula az a szemehártyádon valami érzék. De valószínűleg valami a olyasmi, a amire makulátlan... nincs szükséged. Ö, mert hát, ha anélkül tökéletesebb van. az egy betegség azt hiszem és hogyha makulátlanul látsz olyan tisztán lát, mint amilyen tiszta a pedigréd vagy a becsületed a hajléktalannak nem a hajlékony az állítása hanem a hajlékos <gül> világos a hajlékony az, az amúgy pejoratív is ugye a, a gerinctelenre szokták mondani de a Aha. gerinces az egy taxonómiai kategória a biológiában igen is meg igen. olyan, akinek van tartása. Igen, igen, igen. Hogy igen. a De a gerincesnek a gerinctelen, az megint emberileg, is, emberileg is jelentheti az ellentétét, de biológiailag is jelentheti az ellentétét. Ugye állat a csiga, gerinces a béka. Értjük? Hát, mert itt megint egy több jelentésű, de azonos alakú szó van, és a, a, annak, a, annak a tagadásai már nem azonos alakúak. Az édes ellentéte az nem az édetlen, hanem a sós. Édetlen. Világos idétlen. És idés, ugye, idés. akinek van ötlete, az az idés. Az az, ide, annak az ideája, ideája, van. Van. Annak ideája az van. Az idétlennek még az sincs. Na, az az igazság, hogy az idétlen nem ezt jelenti. Az nem, a, az nem a fogalmatlant jelenti. Egyébként a fogalmatlannak az állítása nem a fogalmas, hanem a fogalmatlan állítása az a. az a. Az a, az a nem is a szellemes, mert annak a szellemtelen az pontosan a tagadása. A fogalmatlan állítása az a... Az az menteligens. Mm, mm. A talpra esett. Á, nem is tudom. Mi a fogalmatlannak az állítása? Tájékozott, mondjuk. Nem, nem is feltétlenül tájékozott. Itt és most ebben a helyzetben jól tájékozódik, jól... jól. Jól, el, jól alkalmazkodik a helyzethez. A koncepciózus lehetne a fogalmaton mm, talán, ellentéte, hogy talán, van fogalma és elképzelése arról, amit De a szemtelennek az állítása semmiképp sem a szemes. Hanem a... Hanem a... Hanem a tisztelettudó. Hogy uh -huh, uh -huh, uh -huh, <gül> <gül> <gül> bólogatunk. A, a csintalannak nem a csinos Majj, az állítása. Kész. Tehát a csinos ellentéte nem a csintalan, hanem a csinos ellentéte az a igénytelen. Bár a nem slampos, az igénytelen ellentéte, slampos, az igényes. Slampos. slampos az. Igazad van. A csinos ellentéte a slampos. Az igénytelen, igényes az egy tökéletes ellentét. A bár... talannak a fegyelmezett. Nem, a vagy... a... nem, mert nem csak fegyelmezetlen a csintalan, hanem kifejezetten direkt rátesz egy lapáttal, nem? Vagy olyan olyan kis izgőmozgó. Hát, a fene tudja. Az ízetlen ellentéte az ízelt. Ho! Oh -oh. Nem, hát az, az ízletlen tagod, ellentéte o... az ízeletlen. Hogy nem? Mi nem, az az nem, ízelt, az nem az az, az, ízelt, az ízelt, az ízelt, ö, az ízelt ö, tagadása az ízeletlen. Az ízetlen tagadása, nem, az az ízetlen állítása az ízes. Nem, sajnos nem. Az ízetlen állítása az a, az a, az a pici. Robi fejében most valami olyan történik mint amikor egy macska hátára kötözöl egy vajas kenyeret és megnézed hogy melyik felére esik le egyszerűen nem tud, nem tud elosztani 462 47 tel kattognak azok a fogaskerekek az édes ellentéte nem a sós hanem a nem édes írja a kedves hallgató és igaza van hiszen az édesnek az ellentéte ugyanezen az alapon lehetne a keserű és hát, hiszen... elvileg van négy íz vagy öt, hogyha az umami a, elnevezésű a csípős az nem annyira. Keserű, édes, savanyú. sós, savanyú. Igen. A csípős az fájdalom, az nem íz. Az. Fájdalom. Hát nem tudom mi az, de az megint más. Ugye de a... a... A paprikának a... De nem csak a paprikának, a, a bors is csípős. Igen, de az ugyanabból van. A, a, igen, de a, a paprika is csípős, a bors is csípős, a torma is csípős, uh -huh. a, ö, annyi minden csípős. De a az vaszabi... nem íz, a torma édes. Az íze édes, és amúgy és csípős. És csípős. De a csípősség az nem az íze. Önkényes ellentét az önkénytelen. Hmm. A tiszteletes ellentéte a tisztelettelen, nem a tiszteletes ellentéte a pártitkár. A tisztelettelen ellentéte a tiszteletteli. Aha. A tiszteletten, a tiszteletlen ellentéte a tisztelettudó. A, a, ö, a ami nagyon érdekes, azt írja a kedves ö, hallgató, a becsíp ellentéte a kicsíp. Nem, nyilván nem. Hát nézd, ha kicsíped magad, akkor azért teszed, mert mész becsípni. Ezek inkább időben. Ezek inkább időben. Ugye azt, azt a fogalmat ö, vegyük észre, hogy ha előbb csíped ki magad, mint hogy becsípnél, akkor bulizni mész. De ha előbb csípsz be, és utána kicsíped magad, akkor valószínűleg azért öltözöl ki, mert te nem akartál kiöltözni. Tehát vagy egy kéretlen... Ö, Ö, protokoll találkozóra mész, vagy épp az első nap oda, hát ott, ahol Julia Roberts dolgozott a, a Micsoda nőben. A múltkor megpróbáltam tagadni azt, hogy Kis János altábor nagy utca, és azt találtam <gül> ki, hogy mi? nagy ö, Johanna fel ö, a tábornak mi az ellentéte? Otthon ö, ö, kis tér. Tehát Hú. az az igazság, hogy bármit lehet, bármit lehet tagadni az a jó hogy benne be a kisjános János altábor nagy utcában, hogy benne van a kis és a nagy egyaránt. A ö, azt írja a kedves hallgató, hogy ellentéte a hajdú, és ezzel nem tudok vitatkozni. Kaptunk SMS-eket. Azt írja kérdezi a kedves hallgató, az ellentét ellentéte az azonosság. Valóban. Ha a pontosnak a pontatlan, akkor a fontosnak miért nem a fontatlan? Mert a fontosnak a lényegtelen. Bocs, azért. Nehéz ezeket megmagyarázni. A Sardiniának hát. a huddínia, kedves hallgató. A lakatnak a lakatlan, nem a lakatnak. A, a mészőj Zár! Igen. Igen. Igen. Igen az önkényes mérvadónak az önkéntelen mérvevő. Mérvevő? Hát, ny hát nyilván, nem? Azért nem. vevő, igazából. <gül> <gül> a szörszálhasogatónak a a szőr szörtelen összerakó. Azt kérdezi a Facebookon, Anikó, hogy a véletlennek mi lehet az ellentéte? Nyilván a direkt, de hogy a véles? Semmiképp. <gül> véles? <gül> semmiképp. Vélt? A, nem, a véletlennek a szándékos az ellentéte. Az a vélt. Igen. igen. De nem, mert az is egy feltételezés. A vélelmezett. Hát nem, nem, nem, <gül> <gül> nem. De, nem semmiképp. Ugye fejes? Fejetlen, de stimmel is. Igen? olyat még nem láttuk hogy valahol volt egy fejes és ott fejetlenség volt még ennek ellenére is hát ez a különbség a vezető és a főnök között és a tökös és a töketlen igen, a legó ellentéte a felgó az igekötők nagyon hálásak ha észreveszük őket egy idegen szóban ezeket szóvicceknek nevezzük és képrejtvények formájában a füles magazin és a hahota is foglalkozott velük évekig igen Amúgy az a, az a szörgyű, hogy én szeretem a szó vicceket időnkét, de ettől végez a legalja. Semmi a kétség? A lakatlannak azt írja a kedves hallgató, hogy a lakatos az ellentéte. Jó. Vagy lakos. Lakos? Lakos. Hát a laka... Hát, igen. <gül> Laktalan. megfigyeltétek -e, kedves hallgatók, hogy amikor felmerül a családon belüli erőszak, mint, mint ö, téma, akkor az rögtön asszociatív viszonyba kerül a férfi erőszakkal. És rögtön csak férfi erőszakról van szó. És, és amikor megnézzünk ezzel kapcsolatos társadalmi felvilágosító filmeket, amikkel általában ilyen társadalmi véleményt vagy társadalmi nyomást akarnak kialakítani, akkor ott a családon belüli erőszakot mindig úgy illusztrálják, hogy a férfi nyilván alkoholista, az veri a feleségét, veri a gyerekét. Az, az egy állat. Azt gondolom, hogy az erőszak nem csak a tetlegességben merül ki, egyrészt eljuthat a halálig másrészt megállhat az erőszak előtt terrornál és elszigetelésnél és különböző elnyomásoknál és különböző pszichikai hadviseléseknél amelyet egy, egy felől pedig mindkét fél ö, ö, működtethet. Na most nem mondjuk, hogy családon belüli erőszak, mert oda tartozik a gyere, gyerek ellen is, inkább ez a párkapcsolati erőszak, amiről beszélgetik. Hívjuk így, a, a, csak, csak, csak azt lássuk hogy a hadviselés az nem feltétlenül a, a helyes kifejezés. A hadviselés az már egész jó. Mert ott, már az valaki, két nem, ott már valaki fölvette a fegyvert, mm -hmm. ott már valaki honvédő háborút folytat, ahol is a hadviselés. Van azért zannik. az egész jótól. Lásd a rózsák háborúját. De amiről én beszélek, amiről itt most szó van, az a párkapcsolati terror. Tehát itt arról a terrorról, a, a mindennapos rettegésről van szó, hogy beszéljünk először is a fizikai erőszakról. Fentartva, és később majd tervezünk megtárgyalni, hogy nem csak fizikai erőszakról van szó. Mert létezik a lelkiterror, de most beszéljünk a fizikai erőszakról. Hogyha fizikai erőszakról van szó, párkapcsolati erőszakról van szó, akkor automatikusan mindig az vetődik fel, hogy a férfi természetesen a férfi fenyíti a nőt olyannyira, hogy a 90-es években a Friderikus a reklám szünetében újra, meg újra, meg újra meg kellett nézni azt a Friderikus által legyártott társadalmi célú agitációs propaganda filmet, ami arról szólt, hogy a kisgyerek az papásmamásat játszik a kislányjal. Tehát a kisfiú és a kislány papás mamásat játszanak, és a papásmamás az úgy néz ki, hogy a kisfiú hazajön, hol a vacsora, gye, gye. így előadja azt, Aha. amit a fatertól látott, ugye ez a koncepció, ez Friderikusz koncepciója, majd fogja a kis babát, kis műanyagbabát a kis ágyból kiveszi, és a lábánál fogva a gyereket, ugye a babát, amivel babátnak a gyerekek, azt úgy oda csapja, hogy a feje az odakoppan az ágylábához, tehát így oda csapja gyakorlatilag a gyereket. Tehát olyan módon, módon bánik a gyerek, mondjuk a, mit tudom én, négy éves, vagy öt éves gyerek a papás-mamás játék közben a kis műanyag babával, ahogyan, hogyha vele bánna az apja, már halott lenne. Tehát olyan erőszakot követel, olyan bestiális erőszakot Lehet követel a gyerek. a testvére is, ahol ezt megfigyelte. Jaj, de ne, de ne, de ne, de, ne, de, ne, de, de itt ezzel mit szugerálunk? Jó, mindegy, ne, nem erüljünk el ebben is. Ordenári, ne? ordenári, és, és, és, és olyan, olyan mértékben nem, ő, nem, nem, nem, ő, foglalkozik azzal, hogy mik a faktorai, mik a lelki motívumai, mi, mi, mi az érzelmi dinamikája a családon belüli erőszaknak, hogy az elképesztő, olyan primitív, ordinári módon egyszerűsíti le, és kommunikálja ezt a kérdést, az a film, ami, és a, mondom, a 90-es évek széltében hosszában kellett ezt nézni, hogy, hogy az döbbenet. Hogy az döbbenet. Ö, a családon belüli erőszak, kezdjük azzal, hogy az nem úgy történik meg, hogy hazajön az alkoholista férfi, és oda csap, tehát azért ennek is van előzménye, ez is valahonnan valahova eljut. És azt is tudjuk, hogy szavakkal nagyon-nagyon súlyos sérülést lehet okozni, nagyon-nagyon súlyos ö, sérelmeket lehet a másik embernek okozni. Tehát egy embert megszégyenítesz nagyon durván. Mondjuk azt mondod neki, hogy te már nem vagy férfi. Vagy azt mondod neki, hogy te, te, te nem tudsz gondoskodni a családodról. Vagy hogy. Ö, vagy hogy. Ö, hogy hát meg lehet egy embert olyan módon szégyeníteni, hogy a szerencsétlen embernek én nem akarom fölmenteni azt, aki az erőszakot elköveti. De ez az érzelmi dinamikája a dolognak, nem marad a kezében más, csak az erőszak. Megarázással nem, akarom... nem annyira intelligencia alapján viselkedő embereket könnyű az erőszakig eltolni, amikor nincsen válasz, nincsen más válaszreakció, nincsen rutinja arra, hogy ugyanazon a terepen visszavágjon, vagy akár emelt fővel kivonuljon belőle, és de ebben az a, Na, de arról beszélek, hogy ebben a videóban a Fiderikus úgy illusztrálta a családon belüli erőszakot, hogy az előzmény nélküli az állat férfi hazajön, és a gyereket a falhoz csapja. Ez, ezt láttuk, ezt láttuk. Tehát azt feltételezzük, hogy ez a gyerek ezt látja minden nap. De ennek a gyereknek nem lenne szabad élni. Hát tudjuk eközben, hogy a családon belüli erőszak 40 át férfiak szenvedik el statisztikai, szociológiai tény, hogy a családon belüli erőszak 40%-ának az áldozatai férfiak és az elkövetői nők. Kiposztoltunk a, a Facebook ide kapcsolódó posztunk alá, egy kommentben egy videót, ahol erről szó van. Nagyon érdekes, hogy má, mennyire másként más a társadalom elvárása, ha olyat lát, ha, hogy egy nő erőszakosan viselkedik egy férfival, és más a reakciója, ha olyat lát, hogy egy férfi erőszakosan viselkedik egy nővel. Innen folytatjuk. A, család, a családon belüli erőszakról és a párkapcsolati erőszakról beszélgetünk, ezzel kapcsolatban SMS-eink érkeztek. A férfi erőszak.hud csak nők hívhatják, írja a kedves hallgató. Egy nő által bántalmazott férfi nem. Vajon ha egy meleg férfival erőszakos a pasia, az felhívhatná Fel, őket? felhívhatja. De hogy hívhatná? Ja, világos, hiszen férfi erőszak. Én ezt onnan tudom, ez egész konkrétan velem megtörtént, én még egy korábbi rádióműsorból fölhívtam a férfierőszak.hu-t, és a férfierőszak.hu-nál megkérdeztem rádióműsorban, hogy vajon hívhatja-e férfi őket, akit nő bántalmaz. Hát látjuk, hogy a bántalmazások 40%-a az férfinek a, a rovására zajlik. És azt mondták, hogy nem. Azt mondták, hogy nem. Ők nők hívásait várják. Ezt mondták. Ők nők hívásait, ez a erőszak.hu Hívjak mást. És olyan nők És sem kérdezem... telefonálhatnak, akiket a leszbikus nőpárjuk vagy az anyjuk bántalmazott? Ezt nem kérdeztem meg. Ugye, de nagyon specializálták. Ne, hát na, kifejezetten férfi gyűlölők. Én egyik, Fogalmazunk én, én így, én nagyon... kifejezetten ez férfi gyűlöletről ö, tanúskodik, semmi másról. Ő nekik nem az erőszakkal van a bajuk. Ő nekik Nyilván nem a párkapcsolaton belül. Nem, nem. Ő nekik a férfiakkal van bajuk. Ők férfi gyűlölők, és férfiakat akarnak üldözni. Ami, problém, ez erről ami szól. problémás, az pedig az, hogyha arra hívott fel, hogy férfiak vagy fiúk az erőszak elkövetésének a sértetjei, az pedig valamiért valami Hát, nek tűnik, nem pedig emberféltésnek csak de, én nem, de én nem értem. A, ö, mi, mi az, hogy férfi Nincs ilyen, hogy férfi erőszak. Nincs ilyen, hogy férfi erőszak. Miért nincsen szemüveges erőszak.hu? Akit csak azok hívhatnak föl, akiket szemüvegesek fenyítenek. De komolyan! Miért? Miért erőszakban. nincsen koplaszerőszak.hu? Miért nincsen? Mi? Azt szeretném tudni! Miért? Nekem az a fura, hogy, hogy azt vizsgáljuk, hogy kiköveti követi el a hogy azt néznénk, hogy kik az elszenvedői ennek? De, de ne, ne, én szerintem meg azt nézzük, hogy elköveti-e, és elszenvedi-e, és ne azt, hogy kik. Mert az erőszaka baj, nem az, hogy ki csinálja, és ez nem egy verseny, vagy ha verseny, akkor a Robi azt mondta az előbb, hogy abban kéne versenyezni, hogy ki követi el kevésbé, én, és nem, én, és ki én, tud tartózkodni. Szerintem legyen verseny, és én szeretnék indulni a nulla erőszakkal, ez egy nevezés, és akkor várom a további, további nevezőket. De, de, és szeretnék nyerni végül, de ne, ne, ne az legyen már itt, hogy, hogy a, a félszak hogy egyáltalán ez a nevezék, hogy férfi erőszak. Hát mi, mi másról szól ez, mint hogy itt egy nővel egy konkrét férfi erőszakoskodott, és ez a nő ezt az erőszakot, Számtalan más férfin szeretné megtorolni, és ezért létrehozta a férfi erőszak. Nem, nem a, a nem megfelelőeken fogja megtorolni, mert odafordulnak azok, akik ellen férfiak erőszakot És a megfelelő nőkön ki fogja megtorolni? Ha? Hm? Na ez a kérdés, mert nő erő, női erőszak az nincsen. Na, női ez az, erőszak. Tudod mi, ez? tudod, mi ez a helyzet, amikor írsz egy kritikát, ugye ez a férfinő határvonalnak az éles feszegetésénél ír valaki egy olyan cikket, ahol, ahol mondjuk kifiguráznak egy, egy női viselkedés típus és akkor a kommentek közé oda kerül, hogy hát azért azért írjátok meg akkor ugyanezt a férfiakról is. Hát mm. írd meg te! Csak az az Én... igazság, hogy itt megint miről van szó, valaki a rossz következtetést vonta le. Valakivel szemben erőszakoskodtak, és ő nem az erőszakot gyűlölte meg, és az erőszakot üldözi, hanem a férfiakat gyűlölte meg, és a férfiakat üldözi. Rossz felé áll az a puska, amivel Hát igen, nagyon úgy, tűn nagyon úgy tűnik, azt írja a kedves hallgató. Igazad van puzér. például a lelki-verbális nyomásgyakorlásban, sőt, sokszor terrorban a nők általában jobbak, idézőjelben és hajlamosabbak is ráírja Richard, és nagyon így van. Tudjuk jól, hogy a férfiaknak általában nagyobb a fizikai erejük, de azt is tudjuk, hogy a nőknek általában jobbak a verbális képességeik. Pontosan azért, mert a nők általában hát többet az ér, beszélnek. Az, az, az érzelmi irányító képességeik. Jobbak, jobbak egyszerűen erősebbek, hát, tehát a lelki, és verbális terrorban a nőknek, Túlhatalmuk van, túl van, túlerejük van, tehát ahogyan egy férfinak nem szabad visszaélni a fizikai erejével, mert nagyobb a fizikai ereje és vigyázni kell a másikra, ugyanúgy egy nőnek nem szabad visszaélni a pszichés, lelki, mentális, verbális túlhatalmával, mert nagyobb és vigyáznia kell a másikra, de valahogy ez nem került be a kollektív morálnak a nagykönyvébe. Csak a fizikai erőnek a visszafogása. Rohadt érdekes. Én itt még a kiegyenlítettséggel sem tudok kibékülni. Tehát tényleg a nulla a cél, nyilván soha nem lesz belőle nulla, de hogy ha az, az sem normális, hogy ha hatban áll egymással egy párkapcsolat két fele, és ö, ö, hát én is ugyanannyit bántom, mint ő engem, és akkor jó, mert van, aki ezt hívja szenvedélyesnek miközben kölcsönös terrorban ter tartják egymást, vagy akár kölcsönösen fizikailag is bántalmazzák egymást. Aztán minden, nap, minden alkalommal megígérik, hogy jaj nagyon megbántam, többet nem fordul elő, jól van visszafogadlak. E Egy, -egy komplett mónikasó. Az, az az elképesztő, hogy ha valakit mondjuk bántalmaz a, a barátnője vagy a felesége az most az hova forduljon? És bárkihez fordul, az kiröhögi őt. Tehát helyet, hogy együttérző lenne vele, és ahelyett, hogy segíteni próbálna, helyet kiröhögi. Ha hát arról a videóról beszélünk, amit az imént említett az Oszi, amit kiraktunk a, az, a, a, a, Facebook. a Facebook oldalunkra, ahol Megmutatja, megmutatjuk, vagyis megmutatják a videókészítői, hogy milyen az, amikor egy férfi fenyít egy nőt nyilvánosan. Egy köztéren, egy zsúfolt köztéren, egy férfi lögdös, meg fenyít egy nőt. Nem ütiveri, de látható, hogy az előszobájában van. Uh -huh. Tehát, hogy itt mindjárt erőszak lesz. Itt mindjárt családon belüli erőszak lesz. És oda mennek férfiak és nők egyaránt, és a férfit, abban a helyzetben megakadályozzák, gátolják, visszafogják, sőt, fenyítik, hogy nagyon vigyázzál, mert ha eljár a kezed, akkor szétrugom a Itt pofád. Itt figyelünk, rendőrt hívunk. Nem csak, de, nem pusztán, de nem pusztán rendőrt hívunk, hanem öcsi, még egy mozdulat, és szétcsapom a pofád. Tehát ilyen szinten, ilyen szinten mm. fogják vissza, ilyen szinten ö, ilyen szinten állítják meg. Csirájában folytják el az erőszakot. Kettő színész, aki ezt, ö, me, ezt eljátsza, és utána é, szerepet és, és az a megkőző, hogy szerepet cserélnek. Ugyanaz a férfi és ugyanaz a nő eljátsza az ellentétes érzelmi dinamikát. A nő az, aki Másért féltékenységből az Esetek 95%-ban Ilyenkor féltékenység van a, a, Az erőszaknak ah, És a féltékenységnek a 70%-a mögött pedig mi van? hiány és, és személyes önértékelés Megcsalás kaba. Jó, igen, a igen, saját És a megcsalás, megcsalás 60%-ának átterékben mi van? Na, és akkor még ide tenném azt, hogy nem azt keressük, hogy ki az oka meg, hogy te kezdted, akkor én ártatlan igen, vagyok. Igen, de, is, de teljesen mindegy, is lopott, de, is de teljesen mindegy, hogy kicsalt vagy ki nem az erőszakra, erőszakra, ez nem alap, ez nem indok. Ez nem, nem ad felmentést. És a nő kezdi fenyíteni ugyanúgy az imént látott férfit. Ugyanebben a videóban. Ugyanebben a videóban, ugyanezen a köztéren, gondolom egy két-három órával később, uh -huh. amikor már kicserélődött, lecserélődött a tömeg. És mit látunk? Az emberek hahotáznak, kacagnak, mutogatják egymásnak, hogy nézd, már mint egy vicces látványosságot. Egy vicces látványosságot, nézd meg milyen humoros, és az, ami az imént még egy horror, terror volt, az most átalakul egy szórakoztató Benihilsóvá, ahol a férfit fenyíti a nő, nézd meg csórikám, hülye gyerek, mi van? És arra gondol, hogy ugyan már állj már a sarkadra magyarul, üsd már meg a nőt. Tehát, hogy, hogy ilyenkor meg erre gondolnak, pedig erre sem szabadna. Mi az, pontosan. hogy állj már a sarkadra, ne, vonulj ki belőle, vagy ellenállsz, vagy kivonulsz, de az erőszakra, erőszakkal, ha erőszakkal tudsz ellenállni, akkor, akkor, akkor nem érkeztünk meg oda, ahova meg kéne. Hát pontosan, pontosan erről van szó. Nagyon, és mennyire más a megítélése a kettőnek? Hát akkor most itt vagyok én, és én tanúskodom arról, hogy létezik férfiakkal szembeni családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak. Én szenvedtem el barátnőmtől, partneremtől fizikai erőszakot. Én személy szerint. Tudom milyen. És higgyétek el, hogy nem a fizikai erőről szól. De itt miért röhögnek az emberek ebben a videóban? Azért röhögnek, mert azt látják, hogy hát a, a, a gyöngéb az erősebbet fenyíti, miért nem védi meg magát az erősebb? Csak, hogy ez nem így működik. Ez nem a fizikai erőről szól. Azért nem védi meg magát, mert erősebb és azért nem védi meg magát, mert, mert azon az áron tudná megvédeni magát, hogy még a végén a másikban kárt tesz. Hát én elmondom, hogy mi volt, amikor engem fenyített a 55 kilós vagy 60 kilós barátnőm. Én, nekem akkor az volt a stratégiám, ő olyankor önkívületben volt, én magzatpózba húzódtam vissza, és Próbáltam így minél kisebbre összegömböjödni, hogy minél kevesebb szervemet érje az ütés, arcomat ne érje az ütés, és akkor a hátamon, meg a nyakamon, meg a fejemen koppantak az ütések. Ez, ez volt az én stratégiám, így védekeztem én akkor. Világos, hogy a fizikai erőmből, hogyha a fizikai erőmből indulunk, indulunk ki, természetesen megvédhettem volna magam. De ez a, egy ilyen helyzet nem a fizikai erőről szól. Itt érzelmi dinamikák csapnak össze, itt érzelmi, pszichés harc zajlik. Ez nem, ez nem nyers fizikai erőről szól, itt nem a ringben vagyunk. Hát ezt kéne megérteni. Férfi erőszak, cigánybűnözés, és folytatható a sor, tetszőlegesen írja a kedves hallgató. És valóban egyetértünk. Én sem gondolom azt, hogy egy bűnelkövetési módot, az elkövető származása alapján kéne meghatározni. Nem gondolom, hogy helyes lenne az a kifejezés hogy cigánybűnözés. Csakhogy pusztán azért, mert egy bűnelkövetési módot jobbára cigányok követnek el. Még beszélni kell erről, mert ez egy súlyos válság. Attól, hogy egyfajta erőszakot jobbára férfiak, vagy nők, vagy bármilyen neműek, vagy kopaszok, vagy szemüvegesek követnek el, még beszélni kell arról. És a probléma a cigány vagy azzal, amit a cigánybűnözés leír, arra azzal a fajta nagy rész cigányokra, de általában... általában nyomorban élő tömegekre jellemző bűnelkövetési formával, jelle kapcsolatos bűnözéssel. Az igazi probléma az, hogy 25 éve nem lehet beszélni róla, pont ezért, pont ezért lett tabusítva a téma, mert nem akarunk cigányozni. Megint de, de szabaknak de, de, de miért kéne... élünk. Pontosan, de miért kéne cigányozni? Beszéljünk erről a súlyos, szociális problémáról, mert én úgy gondolom, hogy alapvetően szociokulturális és... És, és, és gazdasági jellegű probléma. Gondolj alapvetően alapvetően, alapvetően szo szociális alapvetően Na. szociális probléma. Ahol nyomor van, ott erőszak van. A nyomor erőszakot okoz, és a nyomort pedig a segély okozza. Na most addig, ameddig ezt a témát tabusítjuk és lefolytjuk a kollektív tudattalanba, pusztán azért, mert nem akarunk cigányozni, akkor a probléma a magától nem oldódik meg. Ugyanitt a ugyanarról van szó, hogy attól még beszélni kell a családon belüli erőszakról, hogy a családon belüli erőszak nem férfi erőszak. Attól még beszélni kell az a, a szociokulturális alapú nyomorból fakadó bűnözésről, hogy ez nem tekinthető kizárólag cigány bűnözésnek. De ettől még beszélni kell róla? Gondoljatok bele, nemtől függetlenül, hogy volt-e már olyan, aki kiforgatta az akaratotokat, ö, olyan, akitől ezt nem vártátok volna, vagy gondoljatok bele abba, hogy ti viselkedtetek-e már így, és Hát attól félek, hogy egyiket sem sikerül feltétlenül felismernetek. Nem biztos, hogy az ember erőszaknak éli meg a, a lelki erőszakot, vagy a, vagy a gazdasági kizsákmányolást. És nem biztos, hogy észreveszed, ha megkérdezed a feleségedet, hogy már megint mire költöttél el 5000 forintot, gondolom nem a Párizsira, hogy te éppen valaminek a kapujában állsz, de már belül. És hát a lelki erőszakot, azt pedig egyáltalán nem tekintjük erőszaknak, ugye? Hát ott szó sincs arról, hogy bármiféle erőszak történne. A lelki erőszak az egyfajta kommunikáció. Egy Jóljal sem nyúltam hozzá. Igen, igen. Tehát az, hogy, az, hogy pofán vágom, az nem kommunikáció. De az, hogy a vérét leszívom, az, hogy nem tud elő, nem tudok előle, hova, vagy nem tud előlem hova elmenekülni, tehát kimenekül a szobából, én utána megyek a konyhába, bemenekül a fürdőszobába, oda is utána megyek a hálószobába, oda is utána megyek, és úgy szívom a vérét, és olyan módon terrorizálom le az életét, és folytogatom, hogy egy újjal nem nyúlok hozzá. Hogy mérjük ezt? Hány pofonnal ér fel egy órányi lelki terror? Kettővel? Öttel? Hogy, hogy szorozzuk ezt fel? Hogyan mérjük ezt? Mert hogy létezik, és hogy romboló hatása van, és hogy szenvedsz tőle, az nyilvánvaló tény. Akkor ezt most hogy számoljuk? Tehát én azt gondolom, hogy a erőszak az nem kizárólag fizikai erőszak, és főleg nem kizárólag férfiak által elkövetett fizikai erőszak. Koncentráljunk De olyan... arra, hogy ki szenvedi el, koncentráljunk arra, hogy nem versengeni akarunk, hogy ki követi el, hanem hogy minél kevesebben éljék át ezt ö, sértetként és elszenvedőjeként. Igen, igen. És, az az, és hogy az, a baj az erőszak. A baj az erőszak. Nem és a férfi vagy a nő. Hát igen, az alapvetően a probléma az erőszakkal van, és valójában például a nők által elkövetett erőszakos cselekményekbe sokkal nagyobb arányban halnak bele férfiak, mint férfiak által elkövetett erőszakos cselekményekbe nők. Jó, jó része ezeknek olyan erőszakos cselekmény, amit éveken keresztül tartó erőszakos férfiaknak a terrorja előz meg. Ezt tudjuk, hogy egy nőt mondjuk 5-8 éven keresztül terrorizál egy férfi rendszeresen fizikai erőszakkal, a nő egyszer vág vissza, de abba a férfi belehal. Uh -huh. Értelemszerűen ez, ez, ez a nőnek a végső önvédelme, ez a végső önvédelmi húzás, amit a végén a nő erre lépni tud. De tudjuk jól, hogy rengeteg olyan erőszakos cselekmény van, amit nők követnek el férfiakon, akár folyamatosan éveken keresztül fizikai erőszak, és rengeteg olyan erőszakos cselekmény van, amiket olyan, olyan nők követnek el férfiakon és gyerekeken, akik elől férfiaknak kell a gyerekükkel együtt elmenekülni. Mert ilyen is van, és ez Bizony, nagyon sokszor kapcsolódik össze az alkoholizmussal, mert az alkohol az erőszaknak az egyik legfontosabb faktora. Nem mondom, hogy az egyetlen faktora, de az egyik legfontosabb faktora. És azt kell látni, hogy nagyon sok családban a nő az alkoholista, és a nő az erőszakos, és a férfi menekülés viszi a gyereket, de nem tud hova bújni. Továbbra sem verseny, teszem hozzá. Először nyissuk ki az erőszakot mindenkire, aki ennek okozója és elszenvedője lehet, és utána próbáljuk meg bezárni. A nők a nőkért együtt az erőszak ellen, minden esetre egy érdekes nevezék, itt nők a nőkért, a férfiak azok forduljanak a férfiak a férfiakért együtt az erőszak ellenhez, már hogyha nanénak van ellentéte, akkor az nyilvánvalóan a nade. Minden esetre, hogyha a nőknek, a nőkért együtt az erőszak ellennek van ellentéte, akkor az a férfiak a férfiakért együtt az erőszak ellen, de ilyen szervezet érdekes módon nincsen. Ne miért, ez... nem lehet, miért nem lehet megalakítani azt a szervezetet, hogy emberek az emberekért együtt az erőszak ellen? Miért nem lehet megalakítani azt a szervezetet, hogy embererőszak.hu? És miért nem tudnak a nonék na, meg a férfi erőszak.hu, beolvadni az ember az emberért az erőszak ellen szerveződésbe. Ez lenne az elvárásom, ez lenne a civilizációs minimum, azt gondolom, hogy szexuális alapon de se férfiakat, se műtolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Köszönjük szépen, hogy velünk toltatok, és legközelebb Ennyi volt a. önkényes mérvadóvára. hallgatóinkat, Holak Sándor, leszünk, Dénest hét és Annát. Várjuk vissza minden hétköznap délután 3 és 4 óra között, itt a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadósávjában.